și încer pe pământ, el și sfânt. La microfon este Ed, prezentatorul emisiunii creștinii de radio Evanghelia lumina vieții. Vă aducem iubiți ascultător caldul nostru salut ca de obicei de la mari părtări. Nu ne socotim deloc străini aici, deoarece. Atât România cât și oricare altă parte a pământului este moșia Tatălui nostru ceresc, așa după cum citim la psalmul 24, versetul 1. Al Domnului este pământul, cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. În minutele care urmează, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin bunăvoința dumneavoastră, vom asculta lecțiunea 57 din serialul programului nostru. În cadrul acestei serial, preotul Valeriu ne prezintă o lucrare unică din istoria literaturii noastre creștine române, care constă în explicarea tuturor versetelor din Noul Testament luate separat. Lucrarea aparține preotului Niculiță, care a investit un bun număr de ani la întocmirea acestor explicații. Studiul acesta, pe cât este de bogat în conținut și prezentare, pe atât este de simplu alcătuit, încât și cele mai simple minți omenești au ceva de luat din el. De fapt, calea pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru mântuirea omului este atât de simplă încât citim la Isaia 35, versetul 8 că cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte nu vor putea să se rătăcească. Știm tot din cuvântul Domnului, din Ioan 14, versetul 6, că Domnul Isus este calea. Ei bine, studiul acesta ne poartă prin cuvântul lui Dumnezeu cu scopul descoperirii Domnului Isus a persoanei lucrării și puterii lui de mântuire. Deci cum va putea să fie complicat? Lucrarea este adaptată transmiterii ei pe calea undelor de radio de către preotul Valeriu împreună cu ceilalți membrii al colectivului studioului de producție radio. La începutul fiecărui lecțiuni, dumnealui, care este iubitor și colecționar de istorioare de cele mai multe ori fapte petrecute a evea din viața unor oameni de seamă. Obișnuiește să ne spună și nouă câte una Să ascultăm așadar și pe cea de astăzi Pentru astăzi am ales să citesc un episod scurt Dar cu o învățătură de bătaie lungă Putem să spunem Este vorba despre o mărturie deosebită A unuia din mulții eroi credinței Ai secolelor trecute Am găsit astfel scris că într-un oraș din Africa urma să fie sărbătorită urcarea pe tron A împăratului roman Maximianus cu acest prilej, ostașii erau obligați să aducă jertfe idolilor. Era în anul 298 după Hristos. Când a văzut despre ce este vorba, Marcelus, un capitan din armata romană care era creștin, a renunțat la rangul său militar spunând aceste cuvinte: Dacă închinarea la idoli face parte din obligațiile unui ostaș roman atunci eu nu mai pot face parte dintr-o astfel de armată, căci vreau să rămân credincios Domnului Hristos. Prin aceasta însă s-a considerat că Marcelus a adus o jignire împăratului și, cum era pe vremea aceea, a fost condamnat la moarte. Iată aici un creștin cu rang ofițeresc în armata romană, care era cu adevărat creștin. Mulți ne socotim drept creștini când aceasta nu ne costă nimic, Bancă ne aduce și un oarecare serviciu. Dar ascultați ce vă spun acum. Dacă vrem să nu ne trezim înșelați de satana tocmai înaintea tronului de judecată al lui Dumnezeu atunci când nu mai putem schimba nimic în privința mântuirii, să facem bine și să luăm seama acum la cuvintele din Matei 7,21, prin care mântuitorul ne spune cât se poate declar și răspicat aceste cuvinte. Nu oricine zice... Doamne, Doamne, va intra în părăția cerurilor, ci acela care face voia Tatălui meu care este în ceruri. În episodul relatat mai sus, întâlnim un om care a trăit literalmente acest adevăr. El știa bine din Sfânta Scriptură că închinarea la idoli este socotită drept o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Luați aminte, cuvântul este textual din Deuteronom 7.25, o urăciune. Iar când a fost să aleagă o viață de huzur în lumea aceasta, încălcând voia lui Dumnezeu, a preferat mai bine să se lipsească de serviciul său, ba chiar să și moară, numai ca să poată face voia lui Dumnezeu. Dragul meu, cum stăm noi? Cum stau eu și tu cu închinarea la idolii? Și, de fapt, la ce anume trebuie să nu te închini după Scriptură. Știți ce ne spune Scriptura lui Galaxion la cartea Ieșirea 20, versetele 4 și 5, la pagina 89? Citesc. Să nu-ți faci chip cioplit și nici un fel de asemănare a niciunui lucru din câte sunt în cer, sus, jos pe pământ și din câte sunt în apele de sub pământ, să nu te închini lor. Iar la cartea Deuteronomul 4 cu 16 spune să nu ai nici un chip care să înfățișeze bărbat sau femeie. Și tot la Deuteronomul capitolul 5 versetul 8 Dumnezeu poruncește să nu-ți faci niciun chip cioplit nimic care să fie vreo înfățișare a celor câte sunt pe pământ jos, sus în ceruri și câte sunt în apele de sub pământ. Să nu te închin lor este porunca expresă. Mai există și un alt mod de închinare la idoli. Dexul limbii române definește sensul cuvântului idol prin această frază. Ființă sau lucru care reprezintă obiectul unui cult sau al unei mari iubiri. Deci este vorba și de un lucru, nu numai de o ființă. Mm -hmm. Asta înseamnă că ne putem închina la anumite practici, la anumite lucruri. Deci care este lucru sau obiectul marii mele iubiri? Desigur, acela de dragul căruia sacrific pe toate celelalte Ei bine, se pune întrebarea Cui dai tu timpul tău liber de care dispui? Câștigului de bani? Acesta este atunci idolul tău Când este vorba să ai posibilitatea unui câștig pe căi necinstite Ce alegi? Alegi să rămâi mai bine sărac și curat, cum zice românul Sau alegi calea necinstei ca să poți câștiga niște bani în plus? Putem spune și noi oare cuvintele lui Marcelus, că adică dacă e vorba-mi câștiga existența sau un ban în plus pe calea aceasta sau aceea necinstită, atunci eu nu mai pot practica acest serviciu pentru că vreau să rămân credincios Domnului Hristos? Iată o întrebare care privește pe fiecare, dar în mod expres pe creștinii care sunt oameni de afaceri. Doamne Dumnezeule! Dă tu pocăința nașterii din nou tuturora celora care nu o au, iar nouă care din harul și mila ta o avem, dă-ne în continuare împreună cu ceilalți înțelegerea a ceea ce înseamnă trăirea prin tine și la fel ca Domnul Iisus care a preferat să moare pe cruce decât să calce voia ta și la fel ca omul acesta, ca martirul acesta care a preferat să se lipsească de serviciu și să moară numai să facă voia ta, să facem și noi lucrul acesta, pentru că numai cine face voia ta are parte de împărăția cerurilor, parte care te rugăm să o dai fiecărui ascultător. Amin. Nu poți merge dată, sus și jos, sus și jos. Christos, lui Christos, lui Hristos, că viața ți este ca să o dăru-i toată toată, ca să o Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu vom da citire versetului 7 din Evanghelia de la Matei capitolul 7 care spune astfel Cereți și vi se va da Căutați și veți găsi Bateți și vi se va deschide Iubiții mei, porunca Domnului este căutați Faptul minunat aici este că ne dă și asigurarea că vom găsi Acela care însetează Trebuie să caute el însuși apa, el trebuie să se obosească până la fântână, căci de nu face lucrul acesta, va pieri de sete. Fântâna nu-l va căuta ea niciodată. Nu există piedică să nu poată fi biruită pentru acela care caută cu adevărat. Căutarea însă este o muncă, vedeți dumneavoastră, dar fără muncă, fără luptă, nimic nu se primește, nimic nu se găsește nici pentru viața fizică și nici pentru viața spirituală. Dacă un cartof nu-l putem găsi decât în urma unei munci stăruitoare, apoi cu atât mai mult adevărul vieții veșnice. Dacă o casă pământească nu putem să o găsim la întâmplare pe orice drum, ci trebuie să muncim și să ne zdrobim ani de zile până o putem avea, cu cât mai mult casa cea veșnică din împărăția lui Dumnezeu. Oare lucrurile duhovnicești să fie de mai puțină valoare decât lucrurile firești? Dacă cele pământești nu le putem avea decât în urma unei căutări stăruitoare, tot așa și cele duhovnicești, ba încă cu atât mai mult. Cine caută, spune Mântuitorul, găsește. Căutați și veți găsi. Căutați pe Domnul iubiții mei și îl veți găsi. Căutați pe săraci și îi veți găsi. Domnul spune la Matei 25: Am fost gol. Căutați pe flămânzi, tot acolo spune el: Am fost flămând. Domnul este în toți cei săraci, în flămânți și în bolnavi. Domnul este în toți cei flămânzi, săraci și bolnavi. Nu este greu să-l găsești pe Domnul. Căutați-l și îl veți găsi. Dacă suntem săraci duhovnicește, este vina noastră, pentru că avem un tată atât de bogat, dar el nu dă din bogățile sale, decât celor care caută cu stăruință în felul cum el ne-a învățat să căutăm. La a doua, pentru capitolul 1, citim că Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, dar nu spune că, dacă el ne-a dăruit, noi acum să punem capul sub mâini și să stăm să visăm. Nu, nu, acestea ne-au fost dăruite, ascultați, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui. După aceea spune la versetul 5, de aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta, cunoștința și așa mai departe, ca la versetul 8 să spună. Dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici lenești, nici neroditori și așa mai departe. Deci, ordinea este aceasta. Dumnezeu ne-a dăruit tot în Domnul Isus Hristos. Noi însă trebuie să ne străduim, să ne silim în a-l cunoaște pe Domnul Isus Hristos. După aceea, în măsura în care avem cunoștință despre voia Lui, să o împlinim cu fapta, să căutăm să o împlinim în fiecare zi și prin această muncă asiduă, ai cunoaște voia Lui și a o împlini, atunci vom avea aceste lucruri în noi și lucrurile acestea ne vor ajuta să nu mai fim leneși, nici neroditori, ci din să fim plini de toate cele care acum ne lipsesc, plini de o bucurie de plină, plini de o pace care întrece orice pricepere, plini de o viață din belșugă, adică o viață viguroasă pe tărâm duhovnicesc. În continuare, la versetul 8, Domnul Iisus Hristos continuă să ne spună Căci și cine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide Vedeți, dumneavoastră, nu-i destul să pornești a căuta, ci trebuie să cauți până la capăt, adică până când găsești Dar nici după ce ai găsit nu-i de ajuns, ci trebuie să bați și să aștepți Până ți se va deschide Dar nici atunci nu este de ajuns. Căci după ce ți s-a deschis Trebuie să ceri și apoi să aștepți să primești Iată deci câți pași trebuie parcurși Până când putem să ne bucurăm de împlinirea hotărâtă Sigură și deplină a Mântuitorului Cine cere capătă O femeie bolnavă sta într-o duminică după amiază Singură în rodeița ei și citea în cartea de cântări Stara ei în lume era foarte grea Bărbatul ei era un bețiv notoriu Și în furia lui făcea lucruri foarte rele Nu de demult ieșise din închisoare Dar nu se îndreptase cu nimic Bea, juca cărți, făcea gălăgie Și se certa mai mult ca întotdeauna Copiii care se măreau Vedeau pildea rea a tatălui lor Atunci a venit la ea o vecină miloasă Și a întrebat-o ce mai faci sunt fericit, a răspuns femeia. Cântecele despre Domnul Isus mă fac bucuroasă. În curând le voi cânta în cer." Dar cum, întrebă vecina, pe tine nu te apasă grija pentru copiii tăi și bărbatul tău care uh, face atâtea lucruri?" Femeia a răspuns, Pentru bărbatul meu și copiii mei, eu mă rog, Domnul Isus nu ne lasă și el este mai tare decât diavolul." Ce s-a întâmplat?" Credința ei s-a dovedit a fi foarte puternică și că n-a înșelat-o deloc. Curând după aceea a trecut dincolo la acele veșnice în pace. Dar rugăciunile ei au rămas ca niște binecuvântări peste casa ei. Dumnezeu a adus la el prin suferință pe bărbatul ei. Dintr-un bețiv ordinar, el a ajuns un om care mărturisea de acum pe Domnul Isus Hristos. Iubiții mei, cine caută, găsește! Un țăran a pierdut odată niște bani într-un șopron. I-a căutat și iar i-a căutat, dar degeaba, nu i-a mai putut găsi. În sfârșit și-a zis, banii tot în șopron trebuie să fie, am să-i caut cu mai multă grijă. Și-a început să-i caute iarăși cu deamăruntul. A luat pai cu pai și în cele din urmă a avut bucuria să-și găsească banii. Câteva vreme după aceea, stătea în odaia lui... Starea sufletului său îi da mult de lucru. Păcatele îl apăsau din greu. Se gândea mult la ele și din pricina lor nu mai avea pace. Plin de mâhnire a spus soției sale, ascultă tu, ce să fac ca să îngăsesc pacea? La care femeia a răspuns, tu ți-aduci aminte cât de turburai erai când ai pierdut banii și nu te-ai lăsat până nu i-ai găsit. Fă și acum, ca și atunci, caută până vei găsi o dihnă." Cuvântul acesta i-a dat curaj omului și nu s-a lăsat până n-a găsit o pentru sufletul său. Ce bine este, deci, când, pornind de la lucruri simple, ajungem să găsim pacea sufletului nostru. Dragul meu, ai tu pace în sufletul tău? Ai tu siguranța iertării păcatelor tale?" Dacă nu ai, atunci de ce nu îl cauți stăruitor pe Domnul Isus Hristos care îți poate da pacea? Singur El ți-o poate da pentru că El este pacea. Pacea lui Dumnezeu vine în urma iertării păcatelor prin credința în jertfa Domnului Isus Hristos. Caută-L pe El și El îți va da tot ce ai nevoie. În versetele următoare la versetele 9 și 10, din Matei, capitolul 7, mântuitorul întreabă, Cine este omul acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră, sau dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Vedeți, dumneavoastră, Domnul Iisus face apel la rațiune și ne îndeamnă să ne folosim de ea. Ne arată logica puternică în cele spuse de El și vrea să ne facă să înțelegem că tot ce ne-a spus este pentru noi, pentru binele și fericirea noastră veșnică. Vrea să ne convingă să încercăm metoda Lui, sfatul și învățătura Lui pentru a putea ajunge la desăvârșire. El ne îndeamnă să cerem că ni se va da, să căutăm și vom găsi, să batem și ni se va deschide. Să încercăm și vom vedea rezultatul, dar știți ce? Trebuie să continuăm și să stăruim în cererea și în căutarea noastră. El ne dă tot ceea ce ne lipsește, dacă vede în noi dorința aprinsă și sinceră de a avea ceea ce îi cerem și, dacă aceasta, bineînțeles, nu este împotriva mântuirii, ci este pentru desăvârșirea noastră. Un lucru este limpede, oricine crede lucrul acesta ca anume... Mântuitorul nu o să dea o piatră, piatra necredinței, acelora care sunt flămânzi după pâinea credinței. Domnul Isus nu va da niciodată șarpele urii, acelora care sunt flămânzi după peștele dragostei. El nu va da niciodată spinii minciunii, acelora care sunt dornici după floarea adevărului. El nu va da niciodată întuneric, acelora care însetează după lumină. O, nu! Oricine dintre noi e convins de lucrul acesta. Iisus, care este izvorul bunătății, cum să dea El lucruri rele? El, care este izvorul milei și al dragostei, cum să rămână indiferent la cererile și suspinele făpturilor sale? El, care este izvorul tuturor harurilor, cum să-și închidă mâna față de mâinile intense ale sărmanilor? Dacă noi, care suntem zămistiți în păcat și fără de lege, cum scrie la Psalmul 51,5, dacă noi care suntem răi nu putem rămâne indiferenți când copiii noștri ne cer ceva și nu putem să le dăm lucruri rele, cum ar putea face el lucrul acesta? Iată logica sa desăvârșită. Dacă în locul inimii noastre de piatră dorim o inimă de carne sensibilă pentru el, el ne va da aceasta. El nu ne lasă în starea noastră de împietriți. Cine este frământat de căutarea adevărului, ferice de el, va ajunge să-l găsească. Nenorocit este însă sufletul pe care nu-l mai interesează nimic, care nu mai este frământat de nimic, ci trăiește într-o lenă necurmată, robit de poftele păcătoase ale trupului sau care este cuprins de liniștea nebunului, cum spune la cartea Proverbe.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 Mântuitorul continuă în versetul 11 din Matei 7 cu aceste cuvinte Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri Cu cât mai mult tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce i le cer Cu toate că omul este rău în adâncul său știe Știe într-o măsură oarecare binele și Dumnezeu la judecata viitoare nu ne va osândi pentru ce nu am știut, ci pentru ceea ce am știut, dar n-am trăit. Voi știți să dați daruri bune, așa spune Domnul Isus aici. O, dacă noi care suntem răi și totuși știm să dăm daruri bune copiilor noștri, cu cât mai mult Tatăl nostru cel ceresc, cel care este săvârșit de bun, ne va da lucruri bune. În Evanghelia după Luca spune, va da Duhul Sfânt în loc de va da lucruri bune. Domnul Iisus nu vrea numai să ne îmbogățească viața cu lucruri bune și multe, ci El vrea să ne facă stăpâni pe izvorul lucrurilor bune pe Duhul Sfânt. Oricât de multe lucruri bune ai avea, cu vremea se învechesc, se strică, se pierd, chiar darurile spirituale vor înceta. Dar când ai izvorul acestor lucruri, când ai fabrica în care sunt făcute, este cu totul altceva. Atunci ai siguranța că nu vei să reci niciodată. Citim la Evrei 1 cu 11 și 12, el rămâne pururea cu noi. Toate se vor învechi ca o haină și vor fi schimbate. și se pot împărți în două categorii. Unii care doresc lucruri bune, daruri frumoase și alții care doresc plinătatea Duhului Sfânt. Unii doresc lucruri bune, iertare, inspirație etc. și se mulțumesc cu ele, în timp ce alții nu se mulțumesc decât cu plinătatea Duhului Sfânt, izvorul tuturor celor bune. Cei care au numai lucruri bune, n-au bucurie și pace statornică, n-au acea părtășie lăuntrică adâncă cu Domnul și cu copiii lui în tot timpul. Trăim o viață duhovnicească falimentară pentru că nu avem făcută legătura cu izvorul, cu Domnul, cu Duhul Sfânt. El ne îndeamnă să cerem Duhul Sfânt și dacă îl cerem cu adevărat, adică dacă îl cerem ca el să ne fie călăuză în toate amănuntele vieții, cum scrie la Galaten 5.16, atunci noi vom fi atenționați ori de câte ori ne abatem de la călăuzirea lui, vom fi atenționați să ne îndreptăm către el și ne va fi dată această cerință. A primi Duhul Sfânt înseamnă a renunța la tine, la euul tău, la cârmuirea ta și a primi un nou conducător al vieții. Noul conducător îți va da tot ce știe el că ți este folositor. Se pierde atâta vreme cu discuții despre Duhul Sfânt, discuții bizantine, dar refuzăm să-i dăm locul cuvenit în viața noastră. El ar preface pustia vieții noastre într-o grădină a Edenului, nu de discuție nevoie, ci de acceptarea ca Duhul Sfânt să ne călăuzească viețile noastre după ce l-am primit în urma pocăinței a nașterii din nou și prin botez. Dumnezeu vrea să ne dea maximum, nu minimum. Vrea să ne dea sursa, nu lucrurile. El vrea să ni se dea pe sine. Ceea ce ne lipsește nouă nu sunt învățăturile despre Duhul Sfânt, și despre viața evlavioasă, cine lipsește Duhul Sfânt. Și la aceasta ne îndeamnă Domnul Isus să cerem. Duhul Sfânt, după ce a intrat în inima unui credincios, care a crezut și a primit Evanghelia mântuirii, așa cum ne este scris și la Efeseni, rămâne pururea cu noi, așa cum ne spune Domnul Isus la Evanghelia după Ioan. Dar una este să-l ai pe Duhul Sfânt și să nu-i dai voie. Să lucrezi în viața ta, să nu te interesezi de el și să nu asculti călăuzirea lui Și cu totul altceva să ai Duhul Sfânt și să-ți călăuzești viața zi de zi, mersul vieții tale, după cum El te îndeamnă Și despre aceasta este vorba aici, noi să cerem în fiecare zi să rămânem sub călăuzirea Duhului Sfânt, să-L cunoaștem, să-L iubim și să-L urmăm dacă în lucrurile materiale Dumnezeu nu ne dă totdeauna cei cerem și aceasta nu pentru că nu poate, ci fiindcă nu este spre binele nostru, apoi în lucrurile duhovnicești lucrurile stau cu totul deosebit. Aici El nu va spune niciodată nu, ci totul e deschis, totul e cu putință, totul este da. Domnul Isus ne spune, va da Duhul spun celor ce îl cer, deci ne asigură că vom primi răspuns la rugăciune. O atenție vreau să fac cu privire la aceasta, traducerea originală ne spune „de Duh Sfânt, nu hul spând. Lucrul acesta este important pentru cei ce vor să ia aminte la el. Deci dacă îl rog pe Dumnezeu pentru ceva duhovnicesc, rugăciunea mea îi va fi plăcută și va fi împlinită cu siguranță, tot așa după cum un tată vrea să învețe pe copilul său un lucru bun sau ceva din carte. Îmi este îngăduit să-l rog și pentru lucruri pământești, așa cum roagă un copil pe tatăl său pentru o bucată de pâine sau un măr. să duc aduc însă aminte că unui copil nu este poruncit să ceară un măr, ci îi este îngăduit. Pâinea noastră cea de toate zilele este o rugăciune care ne-a fost dată. Dacă mă rog pentru mai mult, cererea mea trebuie privită ca îngăduință. Dorința copilului este supusă în totul judecății tatălui său. Tatăl Ceresc s-a îndotorat prin făgăduința sa să dea copiilor săi ce le trebuie, dar nu este îndatorat să le dea și lucruri de prisos. Aici este deosebirea între rugăciunile poruncite și cele îngăduite. Fiindcă suntem copii ai marelui nostru tată, avem o mare libertate de a ne ruga. Dacă Domnul ne este desfătarea, el ne va da tot ceea ce ne dorește inima. Iată ne ajunși acum la încheierea programului 57 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca harul și binecuvântările lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți aceia care se deschid să le primească. Amin.